A harmadik fejezet És a kígyó, ravaszabb volt a mező minden állatánál, melyeket az Úristen alkotott. Mondta az asszonynak, valóban megparancsolta nektek Isten, hogy ne egyetek a paradicsom egyetlen fájáról sem? Az asszony válaszolt neki, a fák gyümölcséből, melyek a paradicsomban vannak, eszünk de annak a fának a gyümölcséről, amelyik a paradicsom közepében van, megparancsolta nekünk Isten, hogy ne együnk, ne is érintsük azt, nehogy meghaljunk. Mondta pedig a kígyó az asszonynak, nem fogtok halállal meghalni. Tudja ugyanis Isten, hogy amely napon abból eztek, megnyílnak a szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudván a jót, és a rosszat. Látta tehát az asszony, hogy a fa evésre jó, és szemre szép, és kívánatos lenne a fa a tudáshoz, és vett annak gyümölcséből, és megette, és adott a vele lévő férjének is, aki szintén megette. És megnyíltak kettőjük szemei, és amikor fölismerték, hogy mezítelenek, fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. És amikor meghallották a paradicsomban sétáló Úristen hangját a délutáni szellőben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen arca elől, a paradicsom fái közé. És szólította az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy? Ő szólt, Meghallottam hangodat a paradicsomban, és félelem fogott el amiatt, hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Kinek mondta: Kimutatta meg neked, hogy mezítelen vagy, ha csak nem ettél a fáról, amelyről megparancsoltam neked, hogy ne egyél? És mondta az ember: Az asszony, aki társulattal nekem, ő adott nekem a fáról, és én ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, miért tetted ezt? Ő válaszolt, a kígyó szedett rá, és ettem. És szólt az Úristen a kígyóhoz, mivel ezt tetted, átkozott vagy az összes barmok és a mező minden vadja között. Hasadon fogsz csúszni, és port eszel életed minden napján. Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé, ő összetöri a fejedet, és te összetöröd az ő sargád. Az asszonynak mondta: Megsokasítom gyötrelmeidet és foganásaidat, fájdalommal szülöd a gyermekeket, és a férjedre vágyakozol, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig mondta: Mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, átkozott a föld miattad. Fáradtságok közepette eszel belőle, életednek minden napján. Töviseket is bojtórjánt hajt neked, és a föld füveit fogod enni. Arcod verítékében eszed majd a kenyeret, míg vissza nem térsz a porba, amelyből vétettél, mert por vagy, és visszatérsz a porba. Az ember Évának nevezte a feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Az Úristen az embernek és a feleségének bőrköntösöket készített, és felöltöztette őket. És szólt az Úristen, íme, az ember olyan, mint egy közülünk, hogy tudja a jót és a rosszat. Most tehát nehogy kinyújtsa kezét, és szakítson az élet fájáról is, és egyen és örökké éljen. Kiküldte őt az Úristen az éden paradicsomából, hogy munkálja meg a földet, amelyből lett és kiűzte az embert, és kerubakat állított az édenkertjétől keletre, és két élű langoló kardot az élet fájához vezető út őrzésére.